римнувши кулаком по столу. То були повстання, що їх підіймали незначні ватажки гайдамацькі, відомі лише сотні других козаків. Тому й повставали мізерні кубки люду, і ляхам не важко було їх придушити, а тепер підніметься інше повстання всієї землі нашої. З цього знедолено панами народу, повстане, кажу тобі, вся Україна. Голос Залізняка зазвучав глухо й грізно, а очі його в червоному відблиску, що наповнив хату, спалахнули лиховісним вогнем. І лише ті козаки, котрі порадалися панам. Завжди спинися, перебив його гонта, здіймаючи руку. Не квапся кинути в товаришів тяжким докором. Задай тільки, як глумилися запорожці з реєстрових козаків, а яку вони подали допомогу Богданові, і чи був би без них визволений наш нещасний край. Придушений Стоїн вирвався з грудей залізняка. Але старшина їхня, старшина, прошепотів він, задихаючись, отфилювання і не маючи сили закінчити фразу. «Старшина їхня тут», – гордо промовив Гонта, вдаривши себе рукою в груди, і додав твердо, «А як прийде слушний час, тоді всі узнають, хто такий Гонта». «Друже, брате мій», – вигукнув залізняк, і, схопившись з місця, стиснув Гонту в своїх могутніх обіймах. Якусь хвилину в кімнаті тривало мовчання, що переривалося тільки козацькими поцілунками. «Де бачитись можна?», – промовив нарешті уривчасте залізняк. «У моєму селі, в розсіжках», – відповів Гонта, – «люди вірні, тільки перемінити трохи одяг, довгу бороду або що». «Гаразд, побачимось!» «Вір же і надійся!» – Залізняк потиснув руку Гонте. Гонта відвернувся до вікна, щоб приховати хвилювання, яке його охопило, тільки тепер побачив червону заграву, що заливала всю хату. «Що це, пожежа?» – промовив він, швидко вертачись до Залізняка. Мабуть, церкву запалили, відповів той. Обидва приятелі мовчки вийшли з хати і спинилися коло дверей. Картина, яку вони побачили, тяжко вразила їх своїм глибоким, безмовним драматизмом. Тиха ніч уже вкрила село. Посеред майдану рівно й тихо, неначе полум'я величезної свічки, палала церква, освітлюючи все навколо червоним сяйвом. Весь майдан був забитий людьми, хто припавши обличчям до землі, неначе замер в молитві, хто голосно ридав, здіймаючи руки до неба, а хто стояв мовчки, понуро, не одриваючи погляду від своєї старої церкви, коло якої вони виросли, постарілись, коло якої збиралися вмирати, а тепер мусили спалити своїми руками. Понуро стояли з боку гайдамаки. Далі видно було вози з селянським збіжжям, з жінками й дітьми, що сиділи зверху. От до чого дожили ми на нашій землі, з глибоким хвилюванням промовив Залізняк, простягаючи руку до палачі церкви. Свої убогі святині ми змушені палити власними руками, щоб вони не дісталися на глум ляхам. О, нехай же вони горять, нехай горить вся Україна від краю до краю з Запорожям, з козаками, з старцями і нерозумними дітьми. Нехай згорить уся, нехай розвіється попелом, щоб її й мені не лишилося на світі. У той час Умань була центром величезних володінь київського воєводи Сілезія Потоцького. Ключ цих володінь захоплював південно-західну частину Київської губернії і майже всю Подільську. Умань була тоді невеликим містечком, резиденцією комісара-губернатора, але являла собою, як на тодішні засоби оборони, добре укріплений пункт, що служив оплотом для всієї навколишньої шляхти, і вона поспішала будувати собі в Умані будинки, переїжджала туди своїх маєтків під захист міцних стін, башт і губернаторських корогов. Умань сиділа міцним гніздом на невеликому узвищі, що лежало серед безмежної рівнини. Західний бік цього узвища обривався стрімкими скелями, а східний спускався м'якими схилами до болотистого ставу, що огинав узвища з півдня. Той став прилягав до грекового лісу і відокремлював його від міста. Серед лісу з-під каміння і скель пробивалися джерела прозорої, холодної води і наповнювали грайливими струмками водойми ще ставу. Ці джерела давали воду і містечку, яке не мало на огородженому частоколом терені ані цистерн, ані колодязів. Гортеця була обкопана широким і глибоким ровом, а насип увінчувався високим подвійним частоколом. Той частокіл складався з окутих залізом